وحللو لوق دته ملیسانې یف قو قو یویتممه پاه سروم کې د ياتې مبار کا پهګتم نه نوې وَلَا هُوَوْا اَخْتِعَارْدَ دِيَ اللَّهِ كِدِي مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ هَرَا وَسُوكْ دي پَاسْمَانُ نُكِي وَالْأَرْدْوِيَوْا پَزْمَكَكِي کَ مَلَائِكْ دِي کَ پِرِيَانْ دِي کِنْسَانَانْ دِي او کو نور مخلوقات دې کل الله قانتون او تول دي دي الله لتابدار د اسمانونو د زمکو څمر مخلوق چې دې اله اله الامین فرمای کل الله دا تول دي الله لرا تونتهدار دلته او لما تفسییرو چې او سوال راځي ټولته بدار دي او اکثر د انسانانو او د پیریانو نه خونافرمانه دي لکا قرآن حکیم کی ددی ذکر ڈیر راغلے چې اکثریت د پیریانو انسانانو پنا فرمانائی کی دی لکا سورہ انعام تم پارکتا سلویات تیرو وی اکسریت د خلکو بیلاری دي لکا قرآن حکیم کی ددی اتم پاری پاول مخ رازی سورہ اناعام گوری داتم پاری اول مخ گوری داتم پاول مخ کے فرمائی آیات تے اوسل شپاڑا وإن تطيع كثرة بداری دیو کا اکثر من فل ارض دی دډې روها چی پزما کا کی دی یو ذل کان سبیل اللہ وا بدر وی بیلاری بد کی الله دلارنا یا تبیعون روان دا ډېر د خلکو نه الا ځوان ماګر د خیال او ګمان پشي و انهم ندی دی الا کل ماګر پاټ کلپ سی جی او داسې قرانه حکیم غنو آیاتونو کې فرمایلی لدايو اشكال چدل توي كل الله قانت طول ورته تا بيدار دي او اکثر د انسانانو پیرانو خنا فرمان دي ند دي مفسرين مختلف جوابو کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا الله ذ په دعا با نرنګ شيو او د کتاب الله علم او تفسير ورته الله کھوليو اي وای کل له قانتون فالحیات والبقاء والموت والفنا والبعث والنشو تول لاله تابیدی پجوان کی چسوک جوان دی کئ او کو شوک با کی پریز یا او ک مارق پر را ولی کفنا را ولی کراو باسی او قبر نو نه دا الله امر ورادی ت ټول تابیدی ایک کافر ده او گم ده الله امر وراده چلیږي د الله په حکم ویراد پیدا شوه د الله په حکم بمړکی چکلو واډي بیا ویره پورتکې اگر چې په عبادت او بندگی ری د الله کې اکثر کافر نه فرما نه دی او پځوان دو مرګ او را پورتکې دوکي ټول الله لتا بي دي داعی ابن عباس رضی اللہ عنہ د دې آیات د شکال جوابو دویم جوابو علماو دا کړه وای کل له قانتون طول ثابتار د ير کافر مانیچه خالق الله دې رب الله دې رازق الله دې اگر چی مان نروړي لکه تاسوله سوه بار, بار تیر شوي اللهي که د کافرون نې کو من خلله ق هم چې چادی پده کړي لقولو نه الله نودی به موایي چې الله ال خا منلو راض کې منلو رې نو تابداری پا دی اقرار کده چې دا مرب دی دا مخالق دی او بازی علماء کرامو ذکر کری دي کل اللہو قانی تون کل آیات کی عموم مراد بی خو مراد تی خشوش وی طول اللہ لتابدار دی یعنی ملائک خطول تابی دی مؤمنان بندگانم طول تابیلی حکم چې کافر دی اغنا فرما لې ولہ من فیس سماواتی ول ارضی او د دی اللہ د فارت د دی اللہ د چې پاسمانونو کیری ول ارضی او پزمکه کیری کلو لہو قانتون او طول دی اللہ لطابدار وَهُوَ الَّذِي اَوْدَغَا اللَّهَ غَزَادتِ یَبْدَوُ الْخَلْقَا چِبْتِ دَا اِكْلِ دَ مَخْلُقِ دَ پِدَا کُولُو اے اسم نو الله از مخلوق ز پیدا کول ابتداء وکا ثم یعیدوه بیا بل دوباره پیدا کی و هو احون دا دوباره پیدا کول و استاس قدرت او طاقت او د اقل په مناسبت ډیر شان دی الله ورنا اللہ علی ابتداء وانتهاد وارد یو شانتی دی خدا انسان سره د د سوچ مطابق خبرې کوي انسان ته او شی جوړول اول کې ګرانوی کو چیو جوړ کی بیا سوي ولاه المل مثل الاعلى او دی الله د فار صفات دی او چت باس مانونو زمکه کی وا هو العزیز الحکیم اودرا الله دے غالب او حکمت والا اے لازم مخلوق ابتدا کھڑی اول کے سش انسانانو نپیریانو نملائکو ناس مانونو او نظم کی یوه حدیث کراغی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرمائی دخلت علی النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویزد اللہ په حبیب ور دن شموا قلت ناقتی او د مسجد دروازه کې میوخه لګوډ او ثړ لچیدا تختینا فَآتَاهُ نَاسٌ مِّن بَنِي تَمِيمٍ ای کریم علیه السلام تراغلیو سخلق دبنو تمیم قبیلی فقال سید العالمین ورته فرمائل اقبلو البشراء بني تمیم وی زیر واخلی ای بنو تمیم نائوی بشرتنا فاعتونا دا سو همغ تذير را کو سرا کوي الله حبيب مشهور سخاوا دو په لري الله حبيب داسي وي داسي وي ديکه خلق دي من رادن نشول نو نبي عليه السلام ورث يقبل البشره يا اهل لمن الا من يقبلها بنو تميم وی امنوال او تاسو زیره قبول کړئ کبنو تمیم نه قبل ای دی خوشوړی د الله حبیب سره جکله سنونوبه چاله ورکړې و ا چې کله سونو دې خلینا دان راوتل چينا زکحریو پیغمبر کې خو خوي او خوشی فت وجه الكمال وی ذمود پیغمبر علیہ السلام دا سه سخاوه کپا غاړه اچول جامی چا غختی ناږي ک من کارنه وکړه تمرا وخلګې دلې چکور تلار دی او بدل کړې د جوړا قالو دیو دا الله رسوله مونږ زیره قبول کو جنارغلی مونږ نسئلک ان هاذ الامر مږ دې کار بارکه درنه تطوش کو نو د الله حبيب الله ولم يكن شيء غيره وی الله او ایشینو دا اسمان او نجمک انسانانو نه پیر یار او الله ایشینو وکانه عرش هو او دا الله عرش د بود پاسو ادا دنیا والو باندې د زبکانو نو بکم بک مزه کی وی دا د او د پاسه یو بحر ده دی ماو نه مراد شې دي د او مسمان د پاسه یو بحر او سمندر ده چې زبکانو نو د زبکه سمندر کمزه کیو خبره ته مو سوچ راسي وکتب فی ذکری کل شی او پلوه محفوظ کی حرش لکلیو نو داغی نفس و خلق السماوات والرد و آسمانو نوزمکی پی دا کل دا خبری دا اللہ حبیب کولی فنا دا منادن یوازکون کی عمران ابن حسین نزی اللہ نو تاوازو کو وی زہبت نا قطوکا ی ابن الحسین اے عمران ابن حسین او خدی ګوڑو کول او خدی لاړه او تختیدا فن طلقت فیذا هی یقطع دونھا شراب وې دور ولزی ثلیو چا غ شګی ګل پړه کیدو دار بہوده شو ګولاکی دی وې فواللہ لو دت انی كنت ترکتھا قسم به الله بصرا پاسې دلوم ګنیو خو خووله می چې بس تلې او خدی تلې خو چې د الله د حبیب دا خبرې ما اور دې دلې وې دغورنا سمانو نزمک او ولذي يبدا الخلق هي شې له هاو هر پیدا کله نش وجود تراو استل نو یې نا انسان کافر توې تسوي چې بیا پیدا کای داول کې څه پیدا کل دا نو کاول کې الله پیدا کولو الله خو نشتړي کیږي نشتو ما نه کیږي آیت الکرسی کې وایي ولا یعوده حفظه با الله د اسمان پیدا دیو دا دی مانا او زمکه پیدا کړی دی د دې په حفاظت نشتړي کیږي نشتو ما او د مرد د حدیث د بخاری شریف د کم چې مو دو او په حدیث د بوخاری شریف راغله عمر رضی الله عنه فرمای و اخافین النبی صلی الله علیه و وسلم مقام عند الله حبیبی او زل درې مونږ ته خطبه وی فا اخبارنا ان بدء الخلق مونږ ته د مخلوق د ابتدا ذکر وکړو اې د سر نه خبره شروع کوو تر انتهاء رسوله حَتَّا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ تَرْدِي پوره خبر کوله چې جنت و علي جنت تلآډل اورواله اور تلآډل حَفِظ وَذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَشِيَهُ مَنْ نَشِيَهُ دا خبر يا دکړې وچې چې يا دکړې او هې ریکړې چې چا هې ریکړې دام د بخاری شریف حدیث ده د دې دلیل چې یو شینو الہ الالمین او رب العالمین بیادا دا کل بیا د هر څه پیدا کله او بیا رب العالمین عرش د الله په او پسمه خلق کلمہ باز روایت کراغلی الله قلم پیدا کو اكتب ما هو کائن وی سچ به تر قیامت دا ټول خبره ولیکا نو قلم اغلی کلو کل او داغی نرست الله اسمانونا عظمه پیدا کل و ما فیه النا و غچی پدی کیلی نو قرع اولو بمی عرش داغې نه پس دا نور مخلوق په دې ترتیب پیدا شوی دی دا پارے و چې نور صبح تاسو تراشي دی د فارو شیخ هي او د الله پلار کی ضرورت وی نه لګی و یې د دنیا کیفیت او مصیبت راځي الله اذا خلاطه نبی پیدا اسمان نو پیدا جما دي کې چې څه په دې پسوبه ست د فشي لکګریتا سو د ایشته مه فاریا خیرنه اغی کہ لا الہ الا الامین د دې ذکر فرماي لې سورہ هدید آیات وګورئ دا غی 2 نمبر الله وی مال لګوي نو کله سره وې دا د دنیا د مصائب او مشکلات د فارهې ښه وې مال باندې مشکلات د فکهې غدا خو مخکنه لیکلې لوګتاو له کوټه ده ککړې پاغي مصیبتونه نه ل لیکي حیات وګورئ دویشتم نمبر 28 دو میهه پاړې اخیر نه سورته سور حدید ما اسوابه من مصیباتن نر اسیگی یوم مصیبات فل ارض فزمکا کی ولا فی انفسکم او نستاسو پا نفسنو کے ایز ما بندگانو مخلوقاتو اللہ فی کتابن مگر دالک لشیو پا کتاب کې من قبل ان نبر آہا مخقد دین چمع دا نفسونا لا پیدا کڑنو اے نفسونا پیدا نہیں دی وہ تقدیر مخقد نلیکلے یا من قبل انبراہا دا مصیبت میں دا دید پیدا کولو نمخ کی دکلیو اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير او بیشک دا خبر پا اللہ اصان دا او دیتا دا تقدیر مسلوی دی کی دو فائدی ذکر کئی لیکی لا تأسو علا ما فاتکم دید پارا چی غم جنو خفن شئی پاغس چی صدر نفوت شول ویچی اللہ لیکلو جتالا دا شین ملاوی کی نکو دا دھول دنیا دھول دھول از باب را جمعوی لیکی لا تأسو علا ما فاتکم دید پارا چی غم جن شئی پاغس نفوت شول ولا تفرحو بما آتاکم او چې مستیو نه کوي پاغه چې در کړي دي چې ته دا زما کمل دی ځو خارېقلمنې اما ته د مال ګټو د تدبیر چل راځي ویدلي کلی او ګنیتانو خیاران دغه شان ګرځي والله ته فرحوو چې مستو نه کوي بماته کومپغه چې تاسوی در کړي دي واللهله یحبو اللهم انا نساتی كل مختال الدهر متكبر سرا فخور چه فخر کوي په غریبانو او وهوالذي الله غزاد ده ابد الخلقا يبدو الخلقا چې ابتداء کړي د مخلوق د پیداکولو سمنووا د زاد داله نه ااب دا ټولفاانی شي یو ځاد د الله بپاتې شوشي ان حال الله وجه وه الذي د الله غذااتې اببدول خللقاب چې پت دا کړي د مخلوک د ثم یړ ثم يعيده او بیابه دوبار پیدا بی کی <coughs> اول کی شنو دنش نش تکل بیابه فنا را ولي بیابه را جونږي ولاه المثل الاعلى او ذي الله د پار صفات ذو چت wala hul mathalul ala awdadi allah da far sifat de uchat aga mathalul ala sifate ala sade cha la ilaha illa hu da allah na baghair bil hisu kam da ibadat aw bandagai mustahik nishtam فِس سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پَاسْمَانُنُ اوزموکي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دَ الله غالب او حکمت و اي وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ دَډي رَسَان دي پالا با جو علماء وي چې دا أَهْوَنُ پَمانا د حَيْنُن لې و اي دا شان دي پالا ذکا ابتدا او انتها ټول اف الله سره ده خدا احوانوی په دې اعتبار ذکر کو بنی ادم تا د ذهن او د اقل مطابق خبره کوي چې ګوره ابتدا دی یو شي پیدا کول ګراني وي دا مانی اک کافر لږې شي په دې غړي الله نو یې یوال کې پیدا کړي نو دا د زم د سنگه پیدا کړي ست عقل خدا وایستازه هندوي چې ابتدا ګرانه ده دو چیدیو شیب تیداؤ شوا بیا خود آغی اعادا ستاد سوچ و اقل مطابق سگران نه دو دا یو دو یا نقصانی دو کفر اکیدو د کافرو دیو یو حدیث کې داس الفاظ راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی یقول الله تعالی چه رب العالمین وہی بنی آدم ما تد دروغ نسبت کای ولم یکل له ذلک دل اد نو مناسب چه ما پیدا کڑے بنده می دې چې خالق یې ما تد دروغ نسبت کای وشتمنی ولم یکل له ذلک د ما ته کنځلی کوي دا کنزلی مناسب نهوي اما تضبه یا ای یا فقوله قولووه دا د چې ما ته د دروغ نسبت کوي نو دا د دو نه ده چې لییدې کم ما به د ما به دوباره پیدا نه لکه ابتدا کې چې پیدا کړووللی اول الخلق به هونه علی من اعادتی ہی نده اول مخلوق پیدا کو لسان پا ما دوباره پیدا کو لنا. اوار چه ده دکنزلی دی نو اغدای دی وي اتخذ اللہ و لدا. ده اللہ زامن دی ده اللہ لنا دی. وانال احد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد. او ده حدیث ده سیه نو حدیث ته دا حدیث د صحیح ه نو حدیث ده امام بخاری امام احمد او امام نسائی ذکر کړي الله او زی کی او بهاحته زمانہ اولاد زمنه او لنورشتا او نمي والدين شتا او نه زما سوک او برابر شتا نو اله العالمین پدې خبره دمر ناراضه کی چې د قفار الله ته اواد نسبت کوي د ت کنزې ویللی او کوي چې موږ به دوباره پیدا کې نو دا ماته د دروغ نسبت کوي وهو الله زی دا الله غذااتې ب د خلقام ابتید کړې د مخلوک د پیدا کولو ثمیدو هو بیا دوباره پیدا کې وه هاللی او دادو بارا پیدا کو لسان دی پا الله اللہ تا ابتداء و انتہا یو شا انتداء زکر دیوشی رادا چیو لری انما امرو ہی دارا دا شیئن این یقول لہو کن فا یکون یو شی بارا کی رادو لری و ایشا ایک امونگو تا سویوی چی از او باسای نو دیو کلی خلق و درازی از غول و شو لونو لے حکموکو بس از غول سوکی اوتی. اگر تالیوی جیدیشنو پانو لبنن با دی کلی پانو لرنگ ورکے. دا سور دبی بذیر آڑا دا سور رنگ ور بذیر آڑا. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَئَنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ بس وَيشَا نُعَغَشَ مَوْجُودُ وِيب او یو مثال راغله په خانو متونو کې اوسړې او دا الله یې را پی دوم راغله او جبازی خبرو کې غلط شو دو خدا کاري د جهل د وج نه کړو خدای الله دې یې نه کړو چې موږ کې حدیث صحیح کې راغلي نصائی شریف مشکاه شریف کې کی دا واقع بچی را بشیر احمد کلویز تاسو څنګه پولاره مې ویډیر خمو لدیار سره جمع کړي وی خاص چې مرشم نماګور اندازې سنړي کړي چې رب سرستر به واخ ما ده الله ثر دسترګو لګېدو څکار نه کړي چې مرشم ما وو شوازوي نو جما غړو کې به ميده کوي ورل به کوي نو غیري برابر علي نیمه به په دریاب کې والو زوي او نیمه به سو کوي چې کله سېلې پاګې کې به والو زوي وی قسم نکہ الله ما سرت انگیو کا کنا ما نہ بدہ سیاذاب را کی کنا ش چالب نی ورکد بس بچیو اوسیعت ما نے عاملو بلارن مرگ نہ پس سوزول یری نی می سمندر کی انی می کی والو زولے الله حکم کو ارشیت جراجہ میں کہ بس ان مامرو ازاراد شے نہیں یقول له بخلا وسلا اللہ ولا ویولی دا کڑی وی رب ما سکڑی نو اما تاسرستر کې نشو مله اوله بس صلوات او تسلیک بخنه او نو الله په هر قادر دی که سوق مارغان او خورو کمايان خورو انوان خپل مړی وسځي ادا غيري په درياب کې والوځي ولا قادر دی چې دا ټول بسو دا ټول بر جمع کې وا هو أعوذ بالله زور ورده غالب ابن الحكيم او هاوند حکمت نو له وصلى الله تعالی على خير محمد الی و صحابه اجمع سورة الحجرات کی دل یولسم آیات نازم نوے درسے یا ایوہا الذین آمنوا ایمانوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ تُوکِو مَسْخَرِدِن كَيَو قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ دَبِالْقَوْمْ پُورِي الله خپل بندگان دا ورطوئی چاپوری ٹھوکی مکھاوا اداسی ونیوی چی خید کافر پوری ٹھوکی قوم من قوم کافر پوری ٹھوکی کې نصف ہے دا شواغا دی نورم متنفر کو آپ اسلام دی مسلمان لدا خولی چی کافر پوری مسخرے کوا ٹھوکی کوا اسلام خود خو اخلا کو یو خکل دل دے ایمان والا اولای اسخر قوم انتوکی دن کئی او قوم من قوم دبل قوم پورے آسا این یکونو خیرم منهم نزدید دا چیشی بدی غرد دوینا ایسی نا چاہ پوری خان دے اگر ایمان سره لاړو ته کفر سر لانو بیا با سبا سکے تا خو ٹولو مر اگر پوری مسخ ریکنے وی اغلاړو ایمان سره او جنت ته رسیدو هته دو زخل او رسیدې ولا نساء من نسائ او ندي زنان د نور زنان او پوره مسخر او ټو کی ک اي عسى ان خير من هنہ نزيد ددا چی وی بدای غرد دوینا الاح الالمین دا دین امن و فرمائلہ انان خدا سیدی دی پلوگو رہی پا اجرو کی پجلسو کی دا دی سیاسین یو نقصان دام دی یو ڈالالبل پوریٹو کی مسخری کئی دنی اوم المراغلی امالی وی یا دا خبروں کا او زا مبایل روتے دا دا یو شیطانی شیرے نو باز خلک پیدا سکی ګور دا څومره داخېد ماله یی ګورم مسلمانان جلوسونه او بازي وای د پیغمبر علیه السلام خلکو به حرمتی او کارم دي چې په دې مسلمانان خفش نو ګور شو یو عالم باور کې بربند به ورک یا به خزر اولی وغسر به سوکی ته بازي نو جوانان او جوان دادې پک سره دادې چې دا سړی او شرمیږي د پوره خلکو خان دي نو سبب اددي سي جواب بیا د اغي اشاعت کو د د بي حيايو سګو نو د بعض خلکو داه کار دي بس موبایل کې دا شي ور کوا یو پورې خلک خان دوا بل پورې خلک خان دوا نو ګورچی بزرګونو خلکو ل استادا موبایل ور رسیدو او الله وي تو کې مکوي تخپل الله د رب مخالفت ته وو دا د سمجھدارو خلکو کار نه دي پژرو کې په مبرونو کې په مسااجدو کې په موبایلو کې چا په سسپ کې سپورې ویل نن داسې دور دی چې هر سړی د بلد د داغ د دا بیزهته کوو داغ اعلان کې په د ملکې غریب ل اکثریت د مسلمانانو دی تاسو غوی چې کافر پورې نه کې کافر پورې به مخرې کې ځکه دیپلماټ وګره یو مسلمان د کافر پورې مسخره کړي نو دو نقصان یو کلیوی د آیات مخالفاتو کو بل کافر وایي چې د اسلام غلیداسي دین درو خبر خپل دین سمو کو بدنامې کو خبر دینې بدنام کو ایمان والو لا یسخر قوم من قوم توکي نه کوي او قوم د بل قوم پورې اساکوو خیررم من هم نزدې د دا چې وي به د غه د دو نه واللهسا او بسا او نه د ځناانه د نورو ځناو پورې مسخرې او ټوکې کوي اساک نه خیررم منهن نه زر د چې وي به شي د دو وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ عَيْبْ مَلَقَوَيْ بَخْبُلُهَمْ جِنْسُ بَانِي اے کل اگورا پسترگوی کل پشی شاوی کل مخامخوی قرآن کی مستقل سورت دی وَيْوَيْوَيْ لُلِّ كُلِّ هُمَذَتِ اللُّ مَزَان الله وئی تبا ذی شی را غسړې چې مخا مخیا پشیشاپ مسلمان کې عيبونه لټای هب الله وئی تبا او برباد ديشي بهترین انسان سره چې خپل عيبونه لټای چې ما کې کم کمایب ده ادب العيبونه لټول دین الله مونږه او تاسو منکړیو ولاتلمیزوب ملګیان فسا کوم په خپلو همجن سبان لد ولا تنا بزو بال القاب یو بل مرااب په غلتتولهقبنو نوو سراب سو پیو خبره بد یو ش اغس په کاوي سابي نوې پاغې مابله بِعْسَلْ اسم الْفُسُوقُ بد دے, دے کې اسم په معنا د ذکر دے بد دیا غَ ذِکر دنا فرمانئی بَادَ ایمان پَسْلِ اِمَان رَوْدُوْنَا اے او سا لیٹے را گڑا وٹا زندگی تھی رکڑے بد آمال اکڑی خوش تو باستے اتوال آغا غرایا دے کله ورداسي چې د الله په کاغزونو کې الله ومعاف کی غوږ نه باف کو ها بای هر څړی جگټ ورته ځان تیر کړه اوسې توباوېستا اته ولاغه غره یاد اجتاو بغلا کولا اته غبدا شي کول الله وي بيصل اسم الفسوق بعد الايمان بعد ذکر دنا فرمانهې پسې ایمان نه اے چا دې او ګنا نه توبه استې نو پاغي به پی غور نه نو ورکه اب نه کله ګره حدیث کې دا سراغ دي چې او سره پیو ګناہ شرم ناغلب اغلب علا ته توبه توفیق ور کې او تا و پکې مبتلا کی ومل لم یتوب او چا چې توبه وینستا دریسونه آیات کې ذکر شول یو بل pore ټوک نه توبه وینستا یو بلعیب لٹولونی توب وی نستا یو بلپغلطم نومنو لقبن رابلیو دینی توب وی نستا سو ذکر شولا یاد کی ومن لمیتوب چاچی دی دیدریوارونا توب وی نستا فاولائی کا هم الظالمون ندغ خلق هم دوی ظالمان دیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدنا عليه واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا علي بن الحسين قال حدثني بيان يزيد النحوي عن امرئ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذ ayat al-quran de wa shuara yuttabihumul وإذا غلط شاعران روان وید دای په سرکشان د سوره شعراء په آخر کې لا اله الا الله امین فرمای و اذا غلط شاعران يتبوه ملغون روان وید دا په سرکشان سرکش خلق د دوی خبره مانی وأنهم ولم تر أنهم في كل وادي يهمون تو گور ندې په هرا خبرد کند کې سرګردان دي وأنهموا داغلت شاعران يقولون ذي واي ما لا يفعلون او اید دی غلط و, و مزمت قرآن شریف کې راغه نداللہ د حبیب صحابہ و کم شائران و عبداللہ ابن رواحا حسان ابن صحابت رضوی اللہ عنہم نور صحابہ دی پجڑا را دل سیدہ قول اللہ ده شیرون و مزمت کرے مو گو شیرون و وایو نور پسی حکم راغې. فنسخ من ذالکا و ای نسخ کو دینا وستسنا او دیتی مستسناکل فَقَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرْمَاءَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغْرَا غشائران چې موصوب دي په صفات دي ایمان وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ مَلُونَ كَوِنِک دې کملدانې چې پجو او چا په سیسپکاوې نک وکپو دوه پیسو یا صوبا نه او شهر چا په سیسپکې شورو کې ندا کو عملوا الصالحات نشو کنه د د جبب ود چاس په کاوه نه کوي مگر هغه کسان چې ایمان وروړ او مالو نه کاینې و ذکر الله کثیرن او را یاد وی الله ډېر ډېر وانتسرو او د انتقام خلد کافرنا من بعد ما ظلمو پس داغه چې دیسره ظلم وکړي شي و سيعلم الذين زرذ چپو وبشی هغه کسان ظلم چ ظالمانی هر قسمه ظلم کو څوک ایام انقلب ينقلب چ کوم یو زید ورث لوتاب دی ورشی لذا عائشه بیا منسوخ ورشدی کی ګور شاعران دو قسمه نو کګټ ور دي دای واره کیندغی صدا او ککمنې کان وی زکه لوی لوی لماو ک مشورادی او شاعرانو ک لوی نه کان نه کان او دای شیرونو الله دو د انقلاب او د تبدیلی او زریه غرځي او غې د الله او د رسول مدح کای ندغه نه کان دی الله دا غی تعریف هوسته نه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و آله و اصحاب اجمعین آمید. الہ الامین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم مونږ ته زمون والدینو ته او استادانو ته اصول فروع ته امر ته واړه او لوی ګناهونه ماف الله ز خبل کتاب او د خپل حبيب د سنتو هو علم نافع مونږ ټول اتره نصیب کړي الله دا مونږ چ سوایو مونږ تا و ټول مسلمانانو ته په دې د عمل کولو توفيق ورکړي یا رب کریم سمره بیماراندی تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي زمونږ درسي عمر ګره بیمار دي او هسپتال کې پروت دي دعا ورته وواړي او د دو دوا بار ویلیم ویل دی الله تو ورت شفای کاملا عاجلا ور نسبکه امین الله داینه علاوه نور سمره بیمارانو کورونو کی دی اسپیتالونو کی دی یا رب کریمه شفای کاملا عاجلا ور تو ور نسبکه ټول د دایمی عارضی بیمارونو په خپل حفاظت کې وسات إله العالمین اتد شالله سونه خالی نپریزی زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای ختم یا الله د چا دشمنی طرف دی په محبت او دوشتۍ باندې بدله کړي إله العالمین زموږ د ملک او اسلامی اسلامي مملکنو کې امن او امان راوړي تاکه م بیماري او وباراغلي او دديده وجند او مديني او دنياوي كارونه ټول متاثر دي الله په خپل رحم او کرم دا وباپور تکي سبحان الله الله بي گنابندي وان دا بند را اخلاص کي الله دچا اولاد نشتا نه کمل صالح اولاد ور او دچا اولاد وي الله دوالد نو دستور او اخواله جوړ ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب النار